E, leo tuko katika kitabu cha Isaya tuko mlango wa 61 kimahesabu tu bado milango mitano tumaliza iki kitabu kirefu sana cha pili kwa urefu katika Biblia cha kwanza kikiwa kitabu cha Zaburi. E, Isaya mlango wa 61 siku ya siku ya leo siku ya Jumatano tarehe tano e, mwezi wa Septemba mwaka 2019. tisa e, kitabu cha Isaya mlangu wa 61 una jumla ya mistari 11 sio mingi sana na mkini tutaipitia eh, katika kipindi sio kirefu sana tutakao tumemaliza. Tunawabariki sana wewe ambao mnaweza kufika na wao ambao tutafuatilia mba kutokea mbali. Eh, tusome kwanza labda mstari wa kwanza. Eh ene kabla yakwenda kwenye kusoma tukumbuke mlango wa 50, milango mitatu mfulizo iliyopita, mlango wa 60, mlango wa tisa mlango wa nane hamsini na 7 na hichwele kurudi nyuma mpaka mlango wa arobaini Milango mingi iliyofuatia iliyotangulia ilikuwa iligeuka kuanzia mlango wa hii 40 nikukumbusha muundo wa iki kitabu. Mlango wa 40 uligeuka mara moja sasa kutoka katika shutuma shutuma shutuma bado zipo. Isaia anaongea maneno ya shutuma, japo hayalingana na Yeremia, kitabu kinachofuata. Wala hayalingani na na, na, na lakini anaongea shutuma lakini anakuja kila nacho hubiri kina uhusiano na wokovu. Ujio wa kwanza wa Yesu Kristo na ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kwanza mlango wa 40 hata kabla ya hapo. Eh. Eh, ndivo, ndivo. Na actually huwa tunasema kwa sababu leo tunamistari michache kwa hiyo ndio tunataka taarifa nyingine za pembeni. Tulijisema katika mlango wa kwanza wa Isaya. kwamba Isaya inatoka ina sura 66. Na zinalingana na idadi ya vitabu vya Biblia. Idadi yake vitabu ya Biblia ni 66. Eh, ukiangalia eh, kitabu cha Biblia kinacholingana kinachoendana kwa kwa, kwa mtiririko na, na sura ya Isaya unakuta kuna uhusiano na ufanano Ndiyo sababu wakati mwingine Isaya inaitwa Biblia ndogo kwamba sura moja inafa, inakuwa na vitu vinavyotafanana na kitabu kile kwa mfano sura ya 40 iligeuka kuanza kuongelea uokovu na sura ya inafanana na kitabu cha arobaini kwenye Biblia, kitabu cha 39 Malaki, mwisho wa uh, waagano la kale. 40 inaanza agano jipya ambayo ni kitabu cha matayo Kinaanza kuongelea ndo habari za ujao Yesu Kristo muokovu tupu. Eh, of course inaukemea lakini habari za Yesu Kristo na wokovu tofauti na maagano ya nyuma. Eh, na sura ya 40 labda tuende pale tu kama kautangulizi tu kujikumbusha Kwa mfano sura ya anasema pale anasema mstari wa tatu anasema si, sikiliza ni sauti ya mtu nyikani itengenezeni nyikani njia ya bwana nyosheni jangwani njia kuu kwa mungu wetu kila bonde litainuliwa na kila mlima na kila kilima kitashushwa palipo palipo potoka patakoa pamenyoka unaona kwamba ni habari zinazopatikana pia kwenye kwenye matayo arobaini Amini asamani ah, matayo kitabu cha aramaia macho ni matayo heicho eh, sura ya tatu eh sura ya tatu eh sauti ya mtu aliyenyikani m mm. na ruka mbili vile vile eh matayo tatu 3 naruka mbili sawa kwa hiyo unaona ni habari zinafanana na unaweza kusema sasa mfano mwingine kama hata kwa mfano tendo mlango wa 40 na, na tano wa wa, wa Isaya hizi eh, ni facts za kujifunza wakati tunochuza biblia Eh sio kwa ajili ya kuonyesha kwamba tunajua kulinganisha vitu lakini wakati mwingine hii ni, ni, ni, ni, ni miongoni mwa miujiza ya Mungu ambayo tunakuwa tunatasha tuone mtu amefufuka lakini ni muujiza wa Mungu kuonyesha kwamba hivi vitu havikuandikwa na wanadamu hana uwezo wa kuungamanisha vitu vyote hikaenda sa, sawia sambamba kwa mfano mlangu wa 45 wa Isaya anasema kuna kwa mfano kuna mstari unaosema eh unaosema aa mlango wa tano tumesema si ndio? Mm -hmm. Eh anasema ne kuna kuna hiki kitabu okay twende mstari wa, wa tisa Anasema hivi Msa, a, a tano tisa Anasema hivi ole wake ashinda naye na mumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia watu wanataka kujinua uniona yani Mungu lazima nika kigae hii mtu anataka kuwa na mamlaka Nataka kuzuia si mipango anaweza atakataka kuzuia imani anataka kuzuia watu wasimwabudu Mungu lazima aka nika na wapo kuna mamlaka zinataka virokaenda katika nchi ya China watu waruhusiwe kusali tumshukuru Mungu kwamba bado Tanzania tuna tuna amani ya kuweza kuona uhuru wa kuabudu Eh watu wanashindwa kuabudu wakati tuna uhuru. Je, siku tutakuwa tumezuiwa je? Na hiyo nyakati zinakuja asema Bwana. Eh? Kwa hiyo anasema mstari wa 40 isara wa 9 isa 45 nasema je, udongo ummwambie yeye aliye afinyangaye, unafanya nini au kazi yako? Hana mikono. Yaani anaanza kumhoji kitu umba kinaanza kuhoji mumba wake. Hem twende kitabu hicho kinafana hiyo sura inalingana na kitabu cha 45 kwenye mtiririko ambao ni kitabu cha Warumi. Warumi usi kwa tunasoma mstari wa tisa. Sawa? Hmm. Twende sura ya tisa sasa ya, ya Warumi. Unaoona? Uone kilichoko pale. Sura ya 9 Warumi e, baada ya mateno ya mitume Warumi tisa. Amini Warumi tisa. yes, sura ya tisa. ambayo inaenda na mstari wa tisa. Eh Warumi 9 kwa mfano anasema msali wa kumi na tisa anasema hivi Warumi tisa, kumi na tisa nasema hivi basi utaniambia mbona angalia kilaumu kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake la sivyo anasema la sivyo eh binadamu wewe uu, nani umjibu muumba je kitu kilichoundwa kimwambie yeye aliye kiumba kwani kuniumba au mfinyazi je hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiitwacho, kiitwe kiwe cha chashi, heshima na kiwe na kingine kisiwe cha heshima hakina heshima unaona kwamba uhusiano uliopo katika kitabu na sura hiyo eh unaona sasa sasa na sehemu nyingi tulisha sura ya kwanza ya Isa tuligusa hiyo nafikiri kwamba hivi likiwa sio makajana ni muda mrefu sana tangu tukaanza hichi kitabu E, lakini tulisoma hiyo lakini sio mbaya tunakumbuka kwa sababu muda umepita tangu tumekumbuka kweli hiyo. Sasa turudi turu, tu, tu, tu, turudi sasa katika Isaya 61. Ni sema ya utangulizi lakini unaona kwamba ni kujifunza neno la Mungu. E, stini na moja nimerudi nime nyuma zaidi nikapitiza nyana zaidi kwa sababu vitu vimeongelewa kabla. Lakini mlango wa 60 wenyewe na msina tisa ilikuwa inaongelea Tuliona ilikuwa inafanana kwa karibu sana na ufunuo. Eh? Ufunuo mambo ya baadaye ya wokovu, nyakati za wokovu kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Unaweza kusema ni wapi? Twende Isaya hamsini na a, Isaya 60 nyuma hapo tulipo kwa leo. Hatuanza kusoma mstari wa kwanza by the way. Eh? Anasema mstari ule wa, wa, wa, wa, wa kumi na 19 kwa mfano anasema hivi. Anasema jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana wala mwezi wala mwezi hautakupa nuru kwa manga, kwa mwangaza wake bali bwana atakuwa nuru ya milele kwako na Mungu wako atakuwa utukufu wako juu msari wa 22 jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga kwa kuwa bwana mwenyewe atakuwa nuru yako unaona kwamba anaongelea kwamba jua litafika sehemu fulani sio ninalo tena Eh hizo habari zinapatikana katika sura ya shina moja ya ufunuo. No, no, no, Isai, ni kwa nini unaona Isaia kitabu kimoje alikuwa zamani watakwambia kitabu kimepitwa na wakati. Kinasoma sambamba tuliona ikwani go to work. E, neno kwa neno sawa na kitabu cha ufunuo. Utataka kujua kwa maana hivi na na akili sio ya mwanadamu. Eh katika ufunuo mlangu wa 21 ndio tumisani mtacho kwa hiyo tuna uhuru wa kwenda sehemu nyingi kabla ya kuanza kuna moja, Twende ufunuo 21:23 Biblia inasema hivi. 2021 tatu anasema hivi. Na tuliona kwamba ufunuo inaanza na na anasema kisha nikaona bingu mpya na nchi mpya. Yaani e nyakati baada ya hukumu kila kitu Mungu ameumba mambo mapya anasema bingu za kale zimepitwa na ameshafuta machozi, amefuta kumbukumbu -kumbu za za nyuma na nini, ameumba bingu mpya na nchi mpya. Na tulitoa maelezo maraisi sana nyuma kwamba ukimuuliza wananasiasa leo wanafikiria na astronomani. Wanakuambia kuna vitu viko katika orbit ya dunia Njia za dunia inapozungukia ambavyo hatujui ni wakati wote vitakuja kuigonga na kuipasua nani ambaye hajiskia zawadi. Eh, hey, hiyo vitu vip wanasayansi wote anaji anakiri. Na Biblia nasema "Kama dunia hii haitakuwaepo milele, kuna wakati itatikiswa nguvu zake." Unakuta kwamba wakati mwingine hata wanasayansi ambao hawamwamini Mungu wana proof kile kwenye Biblia kwamba itakuja kupasuliwa na wakati mwingine anakambia imekosokoswa kwa nchi. Si siwaamini lakini namwamini Mungu kwamba kama wana uwezo wakuu. Prove ya Mungu, then wanakubalika. Kama wanapingana na Mungu tunawapinga. Isaya 23 binaasema hivi. Ufunuo 2 na na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru na taa yake ni mwana kondoo. Eh, unaona kwamba tumetoka kuona kwenye Isaya 19 nasema na 20 kwa mfano anasema jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga hauta kwa kuwa bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele unaona kwamba anachokisema ni hicho lakini watu wengine wanakuambia Mungu atakuwa amesha tu anatubariki tunakuwa na kipindi kizuri cha hali ya hewa na nini Mungu anaongelea kabisa na kwa sababu wa Juma kwa Mungu na tunaona Jumapili kwamba mtu wa asili hawezi kusikia maneno ya Mungu hata soma tu atafanya vitu mtasikia Jumapili ajabu sana biblia nasema katika wakonito wa kwanza mrango wa pili eh kwa hiyo tumeona kwamba hivi vitabu sio kusoma tu kwa maksudi ya kusoma mungu anaongea na sauti yake ni ile ile anarudia maneno yale yale anarudia katika isa, Isaya ndugu ufunuo anarudia katika vitabu kwenye injili kila sehemu tuende sasa mrango wa 61 nina uhuru sasa kwenda kwenye mstari kwanza bila nasema hivi anasema roho ya bwana mungu iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao kutangaza mwaka wa Bwana uliyokubaliwa eh tuishie hapo eh aya maneno kiasikia unakumbuka una nini sehemu nyingine Kisikia maneno haya anakumbuka nini? Kama msomaji wa Biblia, anakumbuka kwenye Biblia. Yesu sikia kwanza kabisa, twende katika Luka mlango wa 4. Yaani hatakuwa ukishakua Mkristo wa, wa neno la Mungu. Ukisikia neno kama hili, moja kwa moja tu uh, kumkumbuka tu neno la Mungu na kutuma kwamba hivi tunapatikana wapi. Luka mlango wa 4 mstari wa wa 10. Na hii anatuaiona jumapili. Hii ndiyo njia ya kusoma Biblia. Anasema tunaya tunayafasiri mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni. Yaani sura moja ya Biblia ina fasili nyingine. Isaya moja unaisoma sambamba na maneno ya Yesu kwenye Luka mlango wa ngapi? Mlango wa 4 tunaanza 16 lakini sana sana ni 18. Luka 4 eh Marko, Luka 4 Biblia nasema, tunaanza tu msari wa 18 anasema hivi. Roho wa Bwana, okay, turudi nyuma tunaanza 16 anasema hivi akaenda Nazareti hapo alipolelewa na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake akasimama ili asome akapewa chuo cha nabii Isaya na kwamba ni Isaya akakifungua chuo akatafuta mahali palipoandikwa hivi roho wa bwana yujuu yangu kwa maana militia mafuta kuhubiri masikini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuacha acha waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa unamwona Mungu mwenyewe katika mwili Yesu Kristo leo hiyo hata wanabiambia Yesu mwenyewe tuna wawi, mawili kwenye agando jipya kuliko kingine hatuna gano zaidi ya hili jipya yeye mwenyewe hafundishi bila kwenda kusoma sasa sisi tume kimepizwaje na wakati wakati muumba wetu mwenyewe ndicho anachokirejelea. Yeye anenda katafuta sehemu na Anisaaya 61 maandiko haya unaona kwamba yanafanana. Tunakuja kujifunza alikuwa na maana nini. Lakini pia tunaangalia inatuhusu nini katika maisha ya kila siku. Sasa tutende unaona kwamba maneno haya yanafanana. Sasa tutafananisha baadhi ya vitu. Kwanza eh, tunakuhubiri katika Biblia ya Kiswahili tunapata shida sana kwa sababu so, kuna vitu vingi wanaharibu, wanabadilisha. Wanahari. Lakini kitu ya kwanza naomba Eh kabla hata ya kutafi, ya, ya kwanza kuonyesha makosa eh ni muhimu kuona makosa. Tuongelee kitu kimoja cha mshingi. Anasema hivi. E, maneno unaposikia Biblia kwa mfano agano jipya ninaongea na agano la kale. Mara nyingi sehemu inachoona sikio ya Jumapili ya wa wabati. Mara nyingi sehemu Mungu anaitumia kutupa maana ya mambo fulani. Kwa mfano kwenye sura ya leo na naomba haya mambo sipendi ya magumu usikilize tu ninajaribu kutumia lugha lazima. Lakini itusaidia pia kumuelewa Mungu wetu anaongeaje. Makitushipo lazima kuondoa wangu sauti Lazima tusikie sauti ya Mungu wetu. Aya maneno al, aliyarudia kumaanisha kwamba ni maneno mazito. Kwani hakuchagua sehemu nyingine. Kwa hiyo kichwa kwanza hapa kwenye maandiko kama haya. Eh, mungu anayatumia kutafsiri maana ya yali maana iliyokuwa haijulikani anaitumia kutafsiri eh, hiyo hicho kitu. Leo hii watu wanatumia maneno ya dunia na mara nyingi hayafanani ya Mungu kutafsiri mambo ya Mungu. Yanakuwa yamepishana. Lakini kuna vitu kwa mfano vinavyoitwa maana au definition ya kitu fulani. Mungu nipo anatumia. Kwa mfano simu nyingine za kuona kwamba maana ya kanisa watu wengine wa kanisa wanafikiri ni jengo au ni nini. Lakini Tuto, u, u, wakati tunaendea kujifunza labda tunaona hata jumapili kanisa maana yake ni kusanyiko na inatokana na ukisoma katika zaburi ya 22 na ukasoma katika e, hataenda huko ukasoma katika waebrania mlango wa pili extra eh zaburi mbili na eh unakuta mungu, mungu anafafanua yaani anarudia maneno yale kwa kutoa neno kanisa na kuweka neno kusanyiko kwa hiyo pale neno la kanisa lilipokuwa anaweka kusanyiko unajua ah kumbe maana kanisa ni kusanyiko Eh kunyagano lakani kwenye, kwenye tukusanyiko. Agano jipya anaita kanisa. Maneno yale yale yanarudiya maneno yale yale isipokuwa anachukua moja tu na analibadilisha. Mungu anakuwa anataka kuonyesha kwamba ndio maana hiyo neno. Okay? Sasa mfano mzuri wa leo pia ni huu. Na unaweza sasa tunajifunza nini? Mbona kama tunaenda kutafsiri, tafsiri maneno, tusipoisikia sauti ya Mungu, tukaisikia sauti ya wanadamu, Ndiyo chanzo cha kupotea. Dunia ya leo imepotea kwa sababu kinachokiona kwa sababu haipati muda wa kutafu boku tafakari kijuu mungu alikuwa na maanisha nini katika ujumbe wake. Biblia tuliona tulisoma katika mateo 13 na nitaona unakuja mstari sana. Nataka 13 mstari wa 18 hakuna chapana sema mtu akisikia neno wa mungu na asielewe vizuri anakuja yule mwovu anacheza cheza nalarani na hali ya yule mtu na ni hali mbaya zaidi. Ndio sababu wakristo leo kwa kusikia maneno ya wa mungu asiyasikie vizuri hali zao ni mbaya kuliko za dunia. Wakristo hali zao ni nzuri wakristo mama ndio masikini kuliko wote msingi wa dunia wakristo, uavunja, kuliko dunia. watu wa dunia wanatajiri wakristo ndio wavunja amri za Mungu kuliko dunia ndio wafauchi ndio watoa mimba utoaji wa mimba unaongoza kutokea katika mataifa ya kristo huko ulaya paka afrika kwa sababu wanasikia maneno ya Mungu hawayashiki hakiaelewa basi yule mwovu anakuja anawafanya wao katika hali mbaya hata kile kidogo walikuwa wanajua na hekima yote kwa so hawakuelewa msalimu uko wazi kwa hiyo unatimia sasa mtu tuelekea katika ule mstari wa, wa kwanza wenyewe na moja anasema hivi mimi nitaosoma katika King James zamani ili kusudi muangalia anasema Isaya 61 anasema the spirit of the lord god is upon me because the lord has anointed me to preach good tidings good tidings sio ishaki habari njema taarifa nzuri okovu ni habari njema leo hii watu wakisikia neno wokovu wanajua ni habari mbaya wokovu kwa watu wokovu ni habari mbaya na wanahaki ya kuwa wokovu kwa habari mbaya na mimi mwenyewe ukiletea ule wokovu uliozoeleka wa makanisa makanisani hawa watu wanaenda nalala wa, wa, wa, wa, wa, kesho na kishukuto wa ni watenda dhambi unaona kwamba wanakupotezea wa mda. kwa hiyo ule wokovu unao bebwa na Ukristo ha, hauna haki ya kuitwa habari njema kwa sababu kwanza Haumbi mtu ashwales kwamba kweli anaokovu. Ndio mkristo ana hofu ya ya dhambi zake sawa sawa na mtu wa dunia kwa sababu hajui maana ya wokovu. Wokovu tulishao sema na ndio tunasema lazima tukihubiri hizi maneno ya ilirudi kwa sababu wokovu ni kitu kimoja tu kiraisi. Una vifuatwa kama vitano lakini vyote vimeungana katika hoja moja Mwamini Yesu Kristo peke yake moyoni. Na kili kwa kinywa wewe mwenyewe utamokoka ansema na nyumba yako wote watakao pitia kwenye hatua utaokoka na tunaiona hiyo mstari tunaona matendo mtume mtu mmoja mweleza Paulo na Silas walikuwa wanaimba usiku wa Mungu akawatoa doa wamefungwa yule mweleza akaenda wako nje akachanganyikana kwa hao watu sio kawaida yao zangu nini nipate kuokoka na alikuamlinza alikuwa na kwamba aupoke labda na na kitu kichochete kwa na nguvu alikuwa askari hicho askari wakamwambia mwamini Yesu Kristo pekee. Hakumwambia toa sadaka, hakumwambia suju njofa, tari na sisi walio mwamini Yesu Kristo moyoni. Pekee yake. Eh? Na kukiri kwa kimya. Na utaokopa. Na usiku ule ule akasema mimi naamini. Hapo na hapo akambarika kwenye shule hiyo ya kubatizwa na nini? Walimbatiza paleka ubatizo ilikuwa ni miongeza yes. lakini kumwamini. Eh Biblia inasema katika Warumi mwanangu wa kumi, mstari 30 alifusana waokovu sana iko mingi. Anasema anasema Warumi kumi, tisa, anasema kwa maana ukimwamini Yesu Kristo Kristo moyoni na kukiri kwa kinywa utaokoka. Bas hajasema kwa maana uki ukiacha dhambi zako sije tu okoka acha dhambi Walokole kokole wanaokufa kwa ukimwi wameacha dhambi sangapi jamani tukubaliane. Anasema wazee mwingine sauti. Ni, ni, wakati Mungu anasema piga kelele. Na tena wazee mwingine sehemu nyingine anasema 158 tu kuanzia. Anasema piga kelele, gonga na mguu. Tini subiri habari ieleweke hii. Uh, mwingine anaanza akisema jamani unajua Mungu anachupenda sana. Na Mungu awabariki sana. Mungu anasema pana piga kelele paza sauti yako. Sema lakini sema maneno ya una, wa, wa, wa, wa. Mungu. Shuku la la uno. Mungu anasema mnaposali msipaikwe payuka. Watu wanapaikwa payuka. Lakini anasema mnapohubiri hubiri kwa msisitizo kwa kupiga kelele wakati mwingine na wakati mwingine kila jamu na wakati wake bila nasema katika katika kuhubiri kuna wakati wa kushusha sauti kuna wakati wa kuongeza sauti. Lakini lazima umongee kwa, kwa, kwa msisitizo. Sasa eh, nafikiri nimeenda sana nirudi ndivyo ipokuwa sasa. Tumeona kwamba in, eh ame, Yesu anasema kwenye King James anasema ametu kwenye mangu hasina maji anasema ametumwa amefutiwa mafuta ili kusudi afanye nini ahubiri habari njema Twende kwenye King James hiyo hiyo mlango ule wa, wa, wa nne Wa ruka hajatumia neno habari njema amebadilisha akatumia neno Gospel Ambayo ndo na ndipo ndipo sasa biblia inapo, inapo maana ya injiri ni nini na ndio tulipopata neno injiri maana yake ni habari njema leo hii injili tumesema si habari njema kwa sababu watu kama hivi tumekutana leo ukiona kwa makanisa kama mengine kwa mfano waseme kwamba tunaenda kukutana tujifunze biblia wataweka dakika nzima ya sadaka pale pale Eh hey, haina sadaka haijatimia. Yesu niambie Ina maana Yesu alikuwa hana hana ibada hata siku moja. Kuna sehemu ambapo Yesu tunamkuta anahubira alafu ameweka na sadaka pale pale. Kwa hiyo basi ibada za Yesu zilikuwa za Paulo je? Kama watu wanataka kumtolea Mungu hata mtolee. Ma Adamu waone sababu. Kwa hiyo wakati mwingine kwenda kujifuza neno la Mungu inakuwa si habari njema kwa sababu mnakoa mnaenda kutoa sadaka tu tumsi. Yaani nitoa ushuhuda na nishausema niurudie tena. Kwa mmoja alikuwa kwenye kanisa moja sihitaji kutaja kwa sababu uh, wakati mwingine muda utafike nitaitaja. Tuko hapa tunanaa mkutano wa nje. Nje tu, sasa tuko idara ya injilisti. Ile tuna tuko katikati tunajenga jukwaa wa wanaume pale. Akatokea mchungaji akasema sasa mbona mnaandaa, mkutano mnaandaa. mnafanya nini akasema tuko tunatengeneza jukwaa si ukijao najua tunamuhubiri tunao tokoa tuna, hapa nje akasema em nyoyo yupo peleka mkutano ndani mkutano nje hauna pesa haha mimi ha, nifuza kitu pale watu wengine labda haukijua walijua kumbe tuko nje jina ni kwamba tunahudiri mkutano lakini kimsingi tunatafuta kinachotakiwa ni pesa Vunja hii kwa sababu hapa nje. Na lemo la nje ilikuwa ni usudi hata watu wa mbali wasikie kwa sababu nje hata wapitanjia kuna gena kaneno anaka kanaka Na ni kanisa liko barabarani. Kwa hiyo gumbe tulikuwa tuna mikutano mikutano kila siku tunafikiri tunao gumbe ni vyanzo vya fedha. Wanatafuta vitambi, tafuta na magari na upuzi mwingine wote. Sasa unaweza kusema umefikaje um, ume huko? Tumefika huko kwa sababu ni kuto, kuju, kuto kujua maandiko watu wanakusanyika injini ni habari njema sio kwenda kukusanya sadaka ni kujua makusudi ya Mungu ni kujua kweli ya Mungu ni kujua kwamba luka nne inasoma na Isaya moja sio vitu vilivyozaliwa siku ya kwanza vilikwepo tangua milele eh tuendelee mbele zaidi kwa hiyo unaona kwamba tunajifunza kutafsiri neno la Mungu kutumia neno la Mungu Ukiona unafika neno la Mungu ulijui maana yake unaenda kwenye dictionary unaweza ukaambiwa uka kitu tofauti lakini Biblia kimsingi ni dictionary yake yenyewe ndio inaji eleza enyewe. maana ya kanisa taeleza maana injili taeleza huko anasema ni gospel kwenye agano jipya kule maneno yale yanasema kubiri good tidings anasema to preach good tidings kwenye ile agano la kale kwenye agano jipia anasema to preach the gospel maana ni kitu kimoyo gospel au njiri maana ni habari njema. Turudi kwenye Isaya stini na moja ili kusudi tunasogee tu, tu, tu, tu, kidogo. E, anasema ni anasema Roho wa Mungu wangu anasema amempaka mafuta utakuja ukona maana ya kupaka mafuta. E, maana nyingi neno kupaka mafuta maana inaitwa anointing manake ni kinyujua ni, ni picture ya ujio wa Roho Mtakatifu. Na Yesu Kristo anasema akiwa amejawa roho alienda kajaribiwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa na ujazo wa roho ule wote wa Mungu hata katika mwili wake Ndiyo sababu wa kutenda dhami. Alikuwa na roho mia kwa 100. Leo tunakaa kadogo karoni takatifu baada ya kuokoka lakini nguvu ya mwili unakashinda Ndiyo sababu Mkristo. Niyo sababu Daudi alikuwa na roho mwingi wa Mungu lakini hajafikia wa Yesu, alitenda madhambi mengi kwa kwangu na kwao. Unasema ah oh, huyu ameshaanza kuhubiri watu wake wana tetenda dhambi. Mimi matokeo yake utendata dhambi hakuna dhambi baada mungu haipigi lakini kuokoka sio kuacha dhambi kwa hiyo tu kufika sema tu kudanganya kuokoka ni roho anazaliwa upya ndani yako ni mtu wa ndani asiyeonekana asiyetenda dhambi lakini anakuwa anaishi anashindana na yule wa nje ambaye hawezi kaenda mbinguni na kwenye udongo sasa mpaka huyo atakapoondoka ndipo huyo anapoombolewa anaokovu na kuemekamilika hiyo maana chuktenda kwa chaza. lakini mtu alie aliookoka aliyezaliwa na upya katika roho akitenda dhambi kwa kweli Mungu anammpiga Mungu anammpiga kuliko kuliko ambaye hana roho wa Mungu kwa nini tushaeleza kwa sababu si, mtu alizaliwa akiokoka amekuwa mwana wa Mungu si mtoto wa mtu labda ni baba ana ana mtoto wake ana na mtoto wa jirani anakwenda nakuta wa wako wanafanya makosa atamchapa wajirani atamchapa wako. Eh Mungu ndiyo sababu Biblia inasema katika waebrania ni vitu vya msingi wa wakristo wa vijui. Mimi na kushinda, kwa nini watu wa, wa ovu wanakuwa wanapita tu. Kuna mtu mwingine anaanza gani kahaba, wale makahaba wanaojuza kinondono. Hawapigwi. Lakini wewe mkristo unayetuliwa kwa msikiliza Mungu. Nenda siku moja ukosee tu kidogo, ukaribiane. Upigo linakuwa kubwa sana lakini hayatuzuia maana mingi. Wakati wengine watu wanasema wengine mpaka wanakufa. Eh? Koyo, ni ni doctrine ndogo ni za msingi atuzinapita umu, lakini wakati mwingine za kuja kama somo la kujitegemea. Lakini kwa watu ambao dukapo tulisha sema na mingi ili kushudi tulituelewa eh? Tulituelewa vitu tujue tumesimama vipi na Mungu wetu. Hmm? Na Biblia hajesemi kwa kufikiria, hapana tunaisoma kwa maandiko. Sikutaka kwenda huko, usioneke kubini ka kitu ndani ya ibada moja. Eh. Yeah. Kwa hiyo turudi kwenye na moja kusoma somo letu la leo kubwa. Anasema amenituma amenitia mafuta kwa wanenye kivu habari njema. Kwa hiyo tumeona habari njema ndio injili kule kusema nyingine anaita injili kwenye. Hii ni tafsiri mbaya Kiswahili by the way. Huko amesema habari njema kule kasema injiri lakini Kiswahili kote ametumia neno habari njema. Ambayo ni makosa. Kule gospel acha aseme injili. Eh. Yeah. Kwa hiyo ni makosa ya Kiswahili ya Biblia ya Kiswahili na ni makosa ya Biblia ya Kiingereza ya kingenetza zote Synuny International Version King James e, anaendelea na kuna sababu zake tutakuja kuenza. Anasema kuwatangazia ma, anasema amenituma ili kuwaganga walio vunjika. Aa, anasema niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Awahubiri nini? Wanyenyekevu habari njema. Twende kwenye King kwenye kwenye Luka nane. Hapa twende wote ni muhimu sana. Twende pale Luka 18:4 pale. I mean Luka 10 na Luka 4 18. Twende Luka 4:18. Na unapokuwa hapa lazima uweze kuflip ku, ku flop kati ya Biblia vizuri unaenda huku unaenda huku. Wewe we, ambao uko kwenye jio unaweza kusogea pembeni kidogo kidogo. Okay? Luka Luka 4 pale. Ikiwezekana kama Biblia yako ina ina zile nani vile vi nguvu vya kugawanya Vikamba vya kugawanya unaweza ukiweka huko kiweka na kule Kwenye fanye hivyo eh tuweke kati ya 61 moja e, kwa sababu tuko tutakuwa pale mara nyingi maneno yale yale ndo anayoruka ngapi ruka nne anasema roho tu, tuisome kwenye ro, ruka sasa anasema roho wa bwana juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri Masikini habari njema huko amesema kuwahubiri wanyenyekevu Naomba tukubaliane. Kwa wale tunaopeleka injiri kila siku. Wanao pokea injili nyingi ni maskini. Ndiyo nyumba iliyo pana paka karibu na bingu kwanza hawatafungulia mlango. Lakini vile vile watu kwa ni sisi tulio hapa ni matajiri. Kati mwingine watu wanasema dunia nasema oh watu Lakini utakuja kugundua mara in nyingi nikisema sana watu watakasilika kifisio hivi lakini ndivyo hivyo Mungu anasema alichotuma hapo anasema ha, kwa kuwa amenitia mafuta ni wahubiri matajiri habari njema hapana alijua matajiri hawatam sikiliza <laughs> na sasa hapa tunaona kwamba huko anasema wanyenyekevu Mungu haongei na watu wasio kwa wanyenyekevu na hata katika maisha ya kawaida kama sisi tunaita watumishi wa Mungu kama mtumishi wako sio mwenyeenyekevu hayuko tayari kusikiliana na anasema bwa bosi nataka utoe hivi yani yeye anakuwa ndo boss Mungu anasema akisema mzee iu, ndiyo bwana ndiyo bwana ni ndiyo bwana anasema nataka niwahudilie watu walio wanyenyekevu nyenyekevu Mungu lengo la Mungu kwenye injili na matajiri wao lakini lengo kubwa ni maskini na definition ya masikini ni mtu mwenye nyenyekevu sasa ninakuomba eh na mada nyingine vitu vingine viko katika moja lakini pia katika uhalisia unajua kuna mtu mwingine anakuta ni masikini, lakini anaitwa masikini jeuri yani ni jeuri kuliko kuliko tajiri. So, Tusifikie tu, tu hatu lakini katika upana wake, katika undi wake. Mungu eh, kwa ufupi naomba nitumie maneno haya. Tumeyaona katika Isaya 61 maana imelenga sana kwa watu masikini na kwa sondo wa gano jipya most powerful. Na ukijumlisha sasa na huku kwa watu walenye keso. Ndio maana. Leo hii makanisa na mengi yanalenga sana kupata matajiri Ndiyo sio sasa siyo ya Kristo Kristo anasema mimi roho Mungu amenijaza roho baba yangu amenituma nikawahubirie maskini wao wanasema um, amenituma ni wahubirie matajiri okay unaweza kusema kama angesema kama nimeshaamaliza maskini wote nieneni kwa matajiri angesema hakuna aliposema kwa hiyo kama alivohubiri akasema tena na anasema kama mimi baba alivyonituma na mimi nawatuma vile vile basi tufanye kama alivyosema ndiyo sababu na kuomba mshingi wa kanisa letu potele ambari tulito wajinga tulito wapitu wakati kwaa tuanze kulenga pale kulenga Mungu kwenye masikini? eh ndivyo hivyo andiko tukitaka okay jeu hutapeleka matajiri nitawapelekea sana lakini msingo kwanza kabisa ni hawa ambao wameandiko lazima tuende kwa maandiko Eh, hatu ya kwanza. Unasema sasa unaonekana unaanza kuwa mbaguzi. Muuliza alieandika. Mimi ninasoma na andika anasema mimi yesi anasema mimi mwenye hukumu na si hukumu anasema ni kama ilivyoandikwa, ndicho ninachokisoma. Eh. Kwa hiyo tunaona hilo. La pili, tumeona definition kwamba kwa lugha ma, ma, kwa nyingine wanakuwa ni wanyenyeke. Tajiri anasema mimi sina ninachopukiwa. Eh. Hem tuende tulinganishe baadhi ya maandiko. Twende tusome katika ruka Luka 6:29 tulikuwa kwenye luka nne pale kwa hiyo nimesema kwamba uweke kidole chako au chochote kile kwenye luka nne na kwenye ma, uh, kwenye kwenye Isaya 61 na, na twende luka 624 Biblia inasemaje Biblia inasema vifuka 624 Biblia inasema hivi Luka 624 Biblia inasema lakini ole wenu ninyi mlio na mali kwa kuwa faraja yenu mmekwisho kuipata Biblia injili ni habari njema ya faraja, si ndiyo Uokovu na furaha ya milele. Unakumbuka Lazaro na Tajiri walipokufa walikuwa naishi duniani. Lazaro alipofika anasema unafarijiwa, na huyo anateswa kwa sababu wewe ulishapata faraja yako tayari. Sasa kwa nini Mungu anasema kama hawa tayari wamesha maliza wanachokitaka? Kwa nini ni nipoteze muda kuwapa injili wakati haitawasaidia kwa sababu tayari huku nyuma wamesha Mungu anazungusha unakuambia kwamba watu wasio matajiri Mungu akupa utajiri akupe lakini usiu tafute kwa makusudi ya kuvunja sheria za Mungu na njia za Mungu. Kijaje? Kama Abrahamu. Lakini tunaona kwamba Mungu anasema ole wenu mliyo matajiri. Hajasema ole wenu mliyo matajiri lakini hamuelewi, hamuamini amini. Anasema hapana, ole wenu mliyo matajiri bila kuweka mpaka. Je? Matajiri wataokoka? Matajiri nao? wanaweza kukokoka. Em twende katika kitabu cha matayo Mathayo 19:23. Matayo tulikuwa kwenye ruka, turudi kushoto kidogo. Injili ile ya kwanza, Matayo ina sura 28. Twende kwenye sura ya ya 19 pale. Tusome mstari ule wa matayo 19, Mathayo 19:23 unasema hivi. Mathayo 19:23. Nani ndio kusoma? Uwezo uenda kwenye, kwenye makanisa watu ukakuta kwamba wanalinganisha anaweza kutafutia misali kama kumi sio uhusika mmoja haupambanui mwingine na hata kiupambanua unakuwa ni kwa jinsi tu ya kujua vitu vingi lakini hauna uhusiano na maisha ya kila siku kwa sababu hajatuma na mw. Matendo 10:22 na 23 na Yesu akawaambia wanafunzi wake. Amini amini nawaambia ya, ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia upenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno. Na wenyewe walikuwa haamini amini. amini. kitu tunasumbua. Kati, wakisema ni nani basi anaweza kuokoka? Yesu akasema mstari wa 26 Yesu akawambia macho akawakazia macho Eh lazima ushuhubiri. Leo hii unafuta kuna mhubiri anafundisha yani macho hayawezi akatulia kwa mtu. Anasema mda wote anawakazia macho. Ndiyo ndicho chai ndicho yanasema yes. akawakazia macho. Anasema nataka tuelewane. Unajua ukimangalia macho utajua unamsikia au unasikia. Ndiyo sababu ukienda ukianza watu. utaona kila mtu amegeukea huku juu hauelewani. Yese akawakazia macho. Akawambia, kwa wanadamu hilo hauwezekani bali kwa Mungu yawezekana. Hiki kitu cha tajiko la mbinguni anasema hawaingii wanaingia lakini sio kitu rahisi mpaka Mungu ausikie yani, ni jambo ambalo sio la kibinadamu. Yaani ni anasema na akatoa mfano siyo, ni, usio usioeleweka kabisa wa, usio yaani mgumu kuoelewa maanake anasema ni vivumu kwa tajibu kuingia katika forma mbinguni. Kuliko ngamia. Ah wanakwambia unajua ngamia inayosemo sio ngamia mnyama na tundo hukuko na utasikia maumivu mafundisha ajabu ajabu sio hukuko na tundura kwenye mji ilikuwa inaitwa Sindano nenda katika King James nenda katika eh, manuscripts ya kwanza kabisa za Kigiriki neno ngamia aliyotumika ni kamo kwa Kiingereza sasa huyo kwamba ngamia ni camel alafu hata kwa ikawa mnyama yule yani ngamia huyo huyo eh, na kwa lugha nyingine zote lakini kwa kutafuta kuhararisha mahubiri yao ya utajiri ya uongo wanabadilisha tamaa maana ni wangapi ni wengi ni wangapi ni wote ngapi ni wote okay kwa hiyo unaona kama injili imelenga maskini ma, leo hii injiri karibu zote mtu akienda akakutana na ma, maskini sio anakuja kwake anaanza kwaaondoa kabisa anatafuta wale wenye vitambi na masfuti wakae mbele heshima ikiwezekana mpate na mkuu mkoa ikiwezekana rais aka sali kwake yani ndiyo malengo biblia inasema hapana sasa tuchague tuende kidunia dunia athi ki nikimungu mungu nafikiri tuende kimungu mungu haya tunaendelea anasema kwa sasa anaangalia malengo ya njiri ni kuuhubiria habari njema lakini ili ifanye nini ametuma ili kuwaganga waliovunjika moyo sina muda kwenda kuni sali peke yake ukichunguzwa kainganisha kuna mhubiri mengi sana tuma. lakini sina muda kuna namna fulani aliyali aliyabadilisha badilisha kwa lengo la kutoa zaidi. ni sana mtu anaweza kumpa neno ukasema acha kesho asubuhi sana twende sehemu fulani ukaona kama hataelewa akasema alfajiri na mapema endogoro karu, karudia neno ili kuzudi ileeleweke zaidi ndivyo biblia inachofanya kazi sasa usipokuwa na uwezo wa kuelewa na kufuatilia maneno ya Mungu na lengo letu sio kupata ule u, u, details nani hapana ni je anatufaidia nini na naamini mpaka hapa misara dakika zote hizo so, imeshatufaidia na sura bado ni hafikia mbali e, nilifikiri tutamaliza mapema tuendelee anasema mstari maneno hayo ya mstari wa kwanza ana, ana, anasema injiri. ana sema lengo la injili ni kuaganga waliofunyika moja. Leo ingo yanawaambie waliofunyika leo hii binadamu binadamu naomba wote mniangalie mkiweza. Binadamu mioyo. Au ni tajiri au ni mioyo yao ina hofu. yoyote yule Paul anasema hivi mimi kufa ni Kristo na kufa na kuishi kuishi na ni Paul anasema hana hofu na jivu kabisa. Lazima mimi sijui nifanyeje. Itha ni fe ni ene au ni katika mimi niweze kuwafaidia niwani Kenya na roho wa Mungu washuke kujapo. Lazima vyo kwangu ni sawa. Leo hii kuna mtu analala nafikiria anaenda kufa. Ndio sio. Anasema amevunjika kamo. lakini ukisha ipata ile injili ya matumaini na maana ya wokovu nini na tutairudia mara nyingi sana huu mwaka wa pili wa kanisa tutakuwa tunabana sana kwa maana ya wokovu usiju watu waelewe bila shaka leo hii makanisa ajio maana ya wokovu unafikiri wao wokovu nikuito mkokole na kwenda kusema hey bana hey bana hey na kurusha vitaba hapana leo hii watu wanaamini kwa sababu anaweza kawa ameokoka akamimi nimesikia ni, ni Kristo mmoja Eh anaendelea kawa anafuatilia hapa sina I don't care nitaongea. Anakuambia eh, eh, eh anasikia anasema imetokea ajali anasema, anasema tunaomba ala am am aw, aw, awapokee. Na Mungu wake anaitwa ala. Eh, mungu mzuri tu. Na anahubii ala awapokee. Ili kusudi tu ajifananishe na kila kila yeyote wa anasema katika wakonito wa pili mwanangu wa sita. anasema anasema msifungiwe nira na watu wasioamini kwa jinsi isivyostahili anasema je kuna uhusiano gani kati ya nuru na giza kuna uhusiano gani kati ya Mungu na shetani kati ya Kristo na Belial eh kwa hiyo kwa nini uanze kujitaka kujifananisha na dunia utumie miungu yao na ndicho Waisraeli wa waliposhindiwa. Ndio anasema msifanye hiki msifanye hivi kama wao na maua tukaondoa ishuri mwingine kwenye ya ahadi mweze kuwa taifa la wokovu na mweze kufikia miisho wa dunia wao wakafika pale wakafanya kama vile vile. Yesu Kristo lazima asema ninyi nuru ya dunia ninyi ni chumvi ya dunia. Sasa wewe huyu unayetakiwa kumpa wokovu unaanza kusema Mungu wake ndiye anayeokoa. Utakuja kumpa wokovu hata siku moja? Hata siku moja. Hicho bibiliicho sema. Eh? Kwa hiyo anasema waliofungwa habari au kufunguliwa kwao eh? Anasema leo vunjika moyo kuatangazia mateka uhuru. Anasema dhambi mtu anasema mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, ni mateka wa dhambi. Mtu ambaye ni mlevi ni mateka wa pombe, Ndiyo sio? Mzinzi ni mateka wa wanawake na wanaume anao watamani siyo shoga ni mateka wa ushoga Ndiyo siyo pombe yani anaweza mzinzi anaweza hata ha akashindwa kupanda -aka gari ili kushudi likamwacha na tiketi yake akatafuta gharama nyingine ili kusudi akamilishe matendo yake mzinzi kwa sababu hana uwezo pombeji mtu yuko radi alale kwenye pombe watoto wake familia yake mke wake wasimuone kwa sababu yuko ametekwa kule kwenye pombe Michepuko sio mateka mm -hmm. Na ruga Biblia inasema tunatumia kwa sababu imezoeleka pinya lakini Biblia nasema ni matendo ya uzinifu Wazee Mateka kwa nini unapopewa na, na mateka ina maana mbili kuna mateka wa mwilini na rohoni Sasa mara nyingi injili inachosema ni mateka wa rohoni Eh japo injili pia ik ukishazaliwa unaanza kusema tembeeni katika roho. Ukianza kutembea katika roho na hata mwili ya mwilini unaanza sasa na mwili nao unapona. Lakini kule kuokoka hakutoshi kusema kwamba mtu ataacha sika. mtu kuna watu na nafikiri ndio tutafanya somo na Jumapili. Kuna watu wanaamini kwamba wacha dhambi jazame timoku kokoka kwa fani. Eh, nilikuwa nimeokoka na shukuru Mungu nilikuwa mlevi ni kaacha nini hapana. Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema wote wametenda dhambi. Nao wamepungukiwa na hekima. Je, wakitenda dhambi Mungu atawaacha? Hapana. Watakuwa masikini kama walevi wa pombe, watakuwa masikini na Mungu hata haba baraka zake. Lakini kitokao kakaroka duniani kama wanaamini Yesu Kristo, kwa sababu watembei katika kweli. Eh Yaani kiwango tunachotembea na Mungu. Hivi unajua kwamba Tanzania hakuna mwanafunzi wa Yesu Kristo? Eh sisi mimi ni ma, mimi nammpenda Yesu, ni mfuasi wa Yesu. Yesu hana wafuasi Tanzania. Unasema hebu nipe uhakika. Moyo niupe uhakika twende kwenye Luka 18. Kama wapo labda ndio yuko anawatengeneza kati kati yenu hapa. Twende kwenye Luka 14, uniambie kwamba kuna mfuasi yuko Tanzania wa Yesu au hayupo au yupo? Mfuasi mtu anemfuata Yesu yani Yesu yuko mbele yeye yuko nyuma anamfuata ndio mfuasi ndio mwanafunzi mwanafunzi kama mtu labda mwanafunzi wa wa daktari anakuwa anajifunza kwa daktari kwa daktari yani anafata nyuma ya daktari si mwanafunzi wa Yesu anajifunza u Yesu Yesu anatembea nyuma ya Yesu sasa tuangalie luka 14 eh sasa mbona umeenda mbali na soma la leo mneni mtanimaliza mbele ya safari kidogo luka 14 biblia inasema mstari ule wa 26 haya tuna mkipima tutumie kama kipimo tumemwona mstari wa sita tuone kama Tanzania sijui nje nje lakini Tanzania nimepitembea mikoa mingi sana eh tusome mstari wa 26 uka 10 anasema hivi uka 10 anasema kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na amu, hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu kwa hiyo ili kushuhudia mafundisho wa Yesu lazima ufanye hivi vitu hivi. Nasema kama ufanye huko. Ma... Kwa hiyo kwa msalihi kuna na wanafunzi wa Yesu Tanzania. Mtu jichunguze. Tufike sehemu fulani. Okay, kuna kiwango fulani cha kumchukia huyo na kum... yaani manake kumpenda Yesu zaidi. Leo hii unaweza ukwepo unakuja kwenye kanisa kama hili unajifunza kweli ya Mungu. Mtu anakuambia labda kijana kama yule pale au yule anaanafutanana kufutanana si chini na girlfriend si mke mtarajiwa anasema staki uende kwenye ile kanisa. Utwende kwenye kanisa la uongo. Kwa sababu ana anasema anampenda yule kuliko Yesu. Kwa sababu sio mwanafunzi wa Yesu, anaenda naenda kwenye anaweza kumpeleka hata anasema na wewe unampenda yeye nataka usilimu tu wewe mwislamu wenzangu ndio unioe. Wako wengi waliooa hivyo. Yesu anasema huyu mngereza alikuwa sio mwanafunzi wa Yesu kwa sababu hayako tayari kuchukia Bali wanawake ni wako ngapi wanaume wako ngapi? Mnakuta Mkristo mzuri anaenda naangalia kijana si au mzee mwenye mali nyingi muislamu au mtu wa dini yoyote ile anaacha na hatongeri dini basi atongea wokovu lakini eh, na Ukristo lakini dini ndio inayompeleka mtu kuwa mafundisho wa Yesu. Wokovu ni neno tu la imani lakini dini inakupeleka kwa mafundisho wa Yesu na vyote muhimu lakini kimoja ni muhimu zaidi ni, ni kuokoka. Mbacho hakina uhusiano na dini. Lakini dini nacho ni chombo cha kupeleka wakovu, Echo ndio chombo cha msingi. Lakini sio kitu kimoja. Sasa kwa kipimo hiki, ningeweza kwenda misa mingine, lakini sura ya leo na sura hii sura hii kwa mfano anasema anasema okay twende mstari wa shina saba. Kipimo cha pili kwamba Tanzania hakuna wa wakristo. Hii e, mistari Usiosema kwamba anataka kuhukumu au kumhukumu Somalia. Wakana mimi mwenyewe naweza kujihukumu. Lakini amkini niko kwenye njia nakaribia. Mimi nakaribia karibia kabisa. Mimi naweza kukiri kwamba mtu kuniniambia kwamba ama nitoke duniani ama niende kwa Kristo, yani kwangu vinalingana. Na karibia kulingana na Paulo kwa Kiingereza. I don't care so much katika mashauri. Tuandikea Somalia. Sawa. So, lakini kuna mtu mwingine akisikia kufa. Ya ya ya ya. Kwanza so inaonekana kama unatuchulia sasa kwa Biblia inasema maana hiyo. Tuko katika sura ya 27 anasema hivi, mtu luka 14 ile. Anasema mtu yeyote asiye msalaba wake na kuja nyuma yangu kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hapa neno kulitoa kuna semu nyingine anasema kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Eh? Sasa, okay, twende kwenye luka 9:23. Eh, unasema sasa mbona tunazunguka sana? niyo hondo nani kusoma biblia. Ndio sasa tumekuja hapa hii Bible Huwezi kwenye vile vio, vio, kipuzi, puzi, vile Biblia Mungu unaona hii mstari wa wanafunzi anairudia anairudia kwenye kitabu kimoja. Ha, hatuoni anaongea sana takata siku moja. Hatuoni anaongea ndoto hata siku moja. Kuna wakazi wengine wanalala na kuamka ni ndoto. Wanaota wana, wanunua na wana vitu vya ndoto. Yesu, Yesu mistari ya wokovu na yuvia mara 55 rais kitabu kimoja, lakini haongelee hivyo vitu unaposekia siji ndoto siyo kitu gani. Hem tu some Luka 9:23 nasema 23 anasema hivi, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, Ajituike msalaba wake kila siku anifuate. Kwayo, anzima, kwa hiyo, Hayo acha muntu atakao anafsiri wangu lazima kwanza iwe ni fukio la kila siku. cha anaenda anasoma ka biblia tena hasomi. Anashika biblia yake ni kama mzigo tu akutebea nao. Anatokeza nao kanisani, anasikia vimisali mvivu ya uongo vya baraka. Baraka anaondoka, anarudi Jumapili kusikia hizo habari za zile zile za uongo. Alafu anasema mimi wa Kristo na mfuata Yesu. Anasema kwanza ni kila siku, pini ni msalaba. Kusoma sura nzima ya biblia ukafunga tv yako kufanya nini ni msalaba ndio msalaba mmoja wapo kutoka mbali makanisa hivi hatuko hatuko sehemu nyingi ukatoka huko ulikotoka ukaja mpaka hapa ni msalaba kwa sababu unalipa na nauli hiyo ni sadaka kubwa kuliko ile unaweza kutokea, unaenda kwenye kanisa la waongo kumwaga visenta vyako pale vise, visenta vyako au fedha nyingi tu wale una msalaba kushika biblia ukawapelekea watu wengine hata wasioataka kuwapa injili kwa utaratibu mingi, wa kibiblia. Ni misaraba. Na vitu vingi vingine. Misaraba iko mingi hata muda wa kuirudia. Tureje kwenye Isaya 61 na moja, na wakati sasa inabidi tuende spidi kidogo kwa sababu muda umesogea. Isa moja. Kwa hiyo unaona mstari mwili bado ime na uwezo unasema kwamba tumesoma mstari mwili. Tumesoma karibu na sehemu kubwa ya biblia. Tumesoma biblia vya kutosha leo. Lakini hatujasogea kwenye sura ya pili ya sura moja kufika mbali. Msairo wa pili anasema hivi. Uh, mingine yote inafanana na hiyo, naanza kumateka na nina nini na nini. Msairo wa pili anasema kutangaza mwako wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu Kwa kuwafariji wote walio wal, eh, walio hm? Waliyao asante. Niwone macho yangu dogo. Salamu. Na giza kuingia. Lakini tuseme yani hapa kuna mambo mazito sana. Nashinda hata ni, niendeje jembe. Kwa sababu nataka afukame sana kuna mmoja kidogo. So kuna furaha, kuna vazi vale. la haki kopa pale. Labda nitaligusa. Nwanangu 61 mwishoni pale. Lakini nsuje kwenye kwa sababu hapa Niko Yesu alianza kuhubiria kwenye mji wa kwake Kapernaum. Nazareth. Nchi za za, za za za Tiberio wanasema, Ziwa ziwa zi, zi la galilaya wale watu walikuwa wanakaa katika giza Mika nasema mlangu wa pili Mika Mika tano mlangu wa pili anasema nuru imewazukia Yesu alipozuka siku hiyo sehemu lazima tuisisitize na tuione katika masomo yetu wa kila siku tunaendeleaambia anasema hivi sasa kuna vitu vingi vya kuongelea vivyo hapa na natamani nisonge mbele niende lakini ingonia ni vigusa anasema uh, mwaka wa bwana uliokubaliwa neno mtu lazima tujue roga ya Mungu anasema kondomo anasikia sauti yake unapoma maneno unayokayaruka ruka, ruka. maana nyingi tunasoma bila kwa kukaruka juu na teleza tu lakini mwaka uliokubaliwa mtu aone katika kitabu cha wakonito wa pili ni, ni na sura na, na mistari mingi ya kufafanua ku, kutumia lakini wakonito wa pili 6 mstari wa 2 utatujulisha unaposema mwaka uliokubaliwa au majira yaliokubaliwa mara nyingi anakuwa anaongelea Ukovu kule kumkiri Yesu Kristo e, e, wa, wapili, wa yes, wapili sita. Kolinto wa 2:6 ile ni wa Kolinto wa expressive apini wa Kolinto wa Kolinto ni baada ya wa kwanza baada ya Warumi Kolinto wapili sita Biblia nasema hivi Haba tumetoka mwaka au majira leo kubaliwa si ndio Kolinto wa 2:6 anasema hivi mstari wa Anasema hivi kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia siku ya wakovu na alikusaidia unaona kwamba maneno yale ya kukubaliwa na siku na uokovu viko katika anasema in one ni kitu ni kauli moja ni sentesi moja mwaka uliokubalika anasema anasema tazama wakati uliokubalika ndiyo sasa anaendelea mbele anasema tazama siku ya wokovu ndiyo sasa kwa mwaka uliokubalika Yesu alikuwa anaosema kwenye 61 mata um, Isaiah, alikuwa na maanisha nyakati ya wakovu Wokovu kabla ya Yesu Kristo lakini ulikuwa haujawa. Anasema alikuwa hajawafunua kwa mataifa yote. Hey, alikuwa Atoja ufumo kwa mataifa yote. Lakini Bibi inasema watu waliopotea, pasipo waliopotea pasipo sheria watahukumiwa pasipo sheria, watapimwa kwa matendo yao na kwa imani yao a kumtafuta Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba makolo kubaliwa anasema ni nini? Ni ni mwaka wa ni ni mwaka nini wa wokovu. Eh ni habari za wokovu. Eh tumesoma Isaya tumetoka tuko kwa Isaia moja. Turudi nyuma nyakati zokubaliwa. So Hii tuni tukitoka hata kama zimeziona mistari mitatu tuielewe kuliko kusoma moja tuielewe yote. Eh tisa Isaya turudi kushoto kwa Isaya Isaia moja turudi tisa mstari ule wa nane anasema hivi tunasoma mambo yaliyokubaliwa ndio maana ya kusoma biblia anasema hivi arubana tisa nane anasema hivi arubana tisa nane anasema hivi Isaya 40 anasema bwana anasema hivi wakati uliokubalika Nimekujibu na siku ya okovu nimekusaidia unaona wakati wote anapoongea habari zilizokubalika kwenye Isaya moja ala anaunganisha ni wakati wa wokovu Mungu anaona kwamba nyakati zilizokubalika kwake sio wakati ambapo ume, ume graduated degree yako sio wakati ambao umekula chakula kumeshiba au umepata ticket umeenda Ulaya umeenda unaenda hapana au umepata umejenga nyumba yako umefanya ume ni hapana ni wakati umepata wokovu ndio muda naona kwamba kwako huo ndio muda wa nyema sana ndio sababu Yesu akasema katika matendo 16 mstari 26 anasema je itamfaa itamsaidia mtu nini akipata unamwote na hakisha kupata salama sio sio hajapata wakati wa kubarika kwaoko. Jamani tupeleke injili tuwape watu mwaka wao ukubarika nyakati ukubarika ambao nao sasa. wakati mndo umefika so ujue kesho kesho sio yetu. Eh turudi sasa katika aya 61 na moja na mstari ile tuifu, tuifunge tuifutefute haraka tulipitia haraka. Mistari naomba ni nito generalization kabla ya kwenda mstari wa mwisho. Mstari wa nne Anaposema nao watajenga mahali pale pakali palipo na mstari wa tano na wageni watasimama na kulisha makundi yenu. na mstari wa sita anasema bali ninyi mtaitwa wakuliwa anaongelea nyakati ambazo watu sasa wamekunuzika wako katika hali ya kutumikiwa bibi ana sema bibi tutakapofika mbinguni sababu tutaka mbinguni anasema Anasema jicho halijawahi kuona na mbingu na masikio hayajawahi kusikia na, na, na, na, na moyo haujawahi kufikiri au akili hayajawahi kufikiri mambo ambayo bwana amewaandalia wale wampendao. Wakuntu wakoteso maoko ni wakuntu wa kwanza Jumapili bado hizo kuna uhusiano wa somo la leo unahusii kwani? Eh? Yaani anasema nyakati hizo na unaweza kusema sasa hata tu tukiwa tumeokoka vile vile kuna, kuna pumziko Mungu atatupa lakini si nayo aina ma makubwa sana. Yesu kwa mfano mwa Nazara alifufuliwa na Yesu. Leo hii akitokea muda na yefufua wa, kama walivyofufuliwa kina Lazaro. sasa atakuwa ataonekana na karama kubwa sana ya Mungu kabisa bila hii ya kufujifuji wanayodanganya. Akawa kabisa nafua. Lakini Nazara alikufuatana baadaye. Haina maana. Mungu anasema hata kama nitakupa vyote ukashiboa, lakini hatimaye anasema kuna uzima ule wa milele. Anasema mimi ninawapa uzima na kisha ninawapa ule tele lazima nimekuja kushuhudia na usima na kishawanda. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anapomawia vitabu vya unabii kama vya Isaia, unabii ni mambo yanayokuja. Siyo mambo ya sheria wa cha zamani si yoni. Mara nyingi mambo yatakayokuja baadaye, ni na vitabu vingine, na Biblia ndio ilivyo. Eh, mimi vinaongelea mambo kwa yamkini baadhi ya wakati huu, lakini mengi ni wakati wa Yerusalemu mpya na mbinguni mpya na nchi mpya nyakati za Mungu ambazo zitakuwa natawala. tawala. Biblia inasema katika kufunga katika Wakorintho 2:44 wa anasema hivi anasema Mungu wa dunia hii eh Mungu wa dunia hii We, Mungu anajua dunia hii inaongozwa na shetani ana amesema anasema aliyeko mbinguni anaangalia na cheka ationa dunia inavyojiongoza anasema nyakati za kuja Mungu atakuja na kiswashi chake kuchukua mamlaka yake eh anasema baadaye alikuja kumtuma mwanaye aje akusanye alikuwa amesafiria maenda nchi ya mbali akamwambia naenda kalete mavuno Mungu atakuja kuvuna hii dunia Jiona kwenye ufunuo Funuo 14:15 nasema malaika atata ataanua achukue kotama yake aende akavune. Eh? U, u, u, u, na munga, nasema, kwa hiyo nyakati zinakuja lakini Mungu anasema tutakapokuwa tuingia kwenye male mavuno ya milele. Anasema ngano utakapokuika kwenye gara yake sasa ndipo itakuwa katwa furaha kubwa. Sasa twende mstari wa 61, mstari wa kumi kukatika kufunga. Hiyo mstari mingine yote inataka kufanana. Na hivi mistari yote, ninazosema sasa mbona kama tumepita juu. Kwa kweli mstari kama umesoma saa zilizotangulia 50, 50 na, na, na, na tisa, 60 na hata nane, 58, Mungu anakuwa anaongelea hasa msipisa stini hiyo hiyo. Anasema watakutumikia, wao hata watatoka mbali watakupa makundi ya mifugo na nini. Mungu anakuwa anaongelea picha ya utukufu tutakopata tutakapokuwa mbinguni. Anasema mbinguni kwa baba kuna makao mengi, kuna majumba tele. Nlicho anachoongelea ni sana katika picha ambayo sio kamili lakini Yesu Kristo anakuja na ifumu. Kwa msasini na moja na si aamini kwenye Mathayo, aamini kwenye Luka 4 na kuendelea. Na mengine bado ni siri ya tajiri. Kana tutakapokuwa tumekutana katika utukufu wa, wa mwisho wa Yesu Kristo. Msalimu wa kumi katika ufungamano unasema anaongelea vazi la haki. Anasema nitafurahi sana katika Bwana nafsi yangu itashangilia. Anasema katika Mungu wangu maana amenivika mavazi ya wokovu. Unaona kwamba anaongelea wokovu. Leo hii Watu wanafikiri wokovu ni kitu kingine chochote. Wokovu ni nini? Hapa ana maana kwamba mwokowezi wa majambazi, mwongozi huyu yani anaongelea ni wokovu dhidi ya wabidifu wa hukumu wa, wa ya milele ni kile anachoongelea. ni mzika mavazi. Wokovu ni vazi unavikwa sio unajivarisha mwenyewe. Kufuvi nguo zako mwenyewe. Wokovu ufuu unavalishwa vazi jipya. Eh, unaweza kusema sasa huyu uh, no, no, anaonekana. Tuelekea kwa Mathayo 22:11 na yamkini ndio mstari wa kufungia. Mathayo tuangalie habari ya vazi la haki. Ma, Mathayo moja anaongelea karamu ya mwana kondoo ambayo ndio wokovu ndio Yerusalemu mpya ya miaka 1000 e, ya utawala wa mwana na Yerusalemu mpya na mchi mpya na bingu mpya Mathayo 22:11 Mathayo 22:11 ile injili ya kwanza tuone hiyo hayo mavazi anayongelea ni mavazi gani na kwenye ufunuo sita anaongelea wakapewa mavazi meupe. Ni picha kwamba watapewa mapumziko. Msalimu 11 mata 22 binasema hivi. Anasema hivi. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mtu akaona mle mtu mmoja asiye vazi, vaa vazi la harusi. Mbona ndio kokovu asiye kokoka, anataka kukpenya penya kuingia katika ufarma mbinguni. Eh leo hii watu wanataka kwenda mnguni bila wokovu wanataka kwenda kwa matembeao wa mazuri wanataka kwenda kwa sadaka zao wanataka kwenda kwa kwa, kwa, kwa yaani kwamba mimi m, naimba kwa nyimbo anazomwimbia ni mimi meokoka na hapana ni wokovu na wokovu nitaendelea kuhubiri najua ni mgumu haweleeki ndio ni ndio kitu rahisi kwa lakini nio kigumu kwa kweli lakini ni wokovu ni ukisha kuwa na imani yoyote ile iwe kubwa iwe ndogo nasema iweke katika Yesu Kristo peke yake. Usiweke kwa Maria, siyo kwa mchungaji nani, siyo ni wani, 1, siyo baba askofu nani, hapana sijiu... ni Yesu Kristo peke yake. Na wao siweke kwangu amani na hubiri hapo. Kwa sababu mimi mwenyewe sina sina sina pa kwangu, lazima nitafute Yesu Kristo ni mkabidhie kwangu. Hicho ndicho sio. Kwa hiyo na anakulikiri, lazima ifike sehemu fulani, sema yeyote atakaye nikiri mbele za watu. Leo hii naweza kwambia madini na ma, na makanisa hayana uwezo kabisa wa kumkiri Yesu Kristo mbele za watu. Paulo anasema mimi sionee haya injili. Sisi kama uhubiriote haya tunaoshwa kwenye mtandao. Hajatokee mtasimwa kwamba ah naona aibu. Hamna. Watu wena, anasema yote atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za baba yako. Na yote atakaye nikana na kunonea mbele aibu mbele za watu na mimi nitakukana mbele za baba Siku ya mshush. Hicho Mungu anachosema lazima tujifunze mfarantu tumkiri Mungu bila kuangalia pembeni ni nini watu wengine wanaogopa hata watu kama ni wa krisipo jina tu sembusa kuamini kwamba wana, wanaenda kwenye kanisa na kujifunza neno wa Mungu kinyume na dunia inavyo tutaishia hapa kuna mambo mengi ya kujifunza lakini nafikiri ya leo nayo yanatutosha Mungu anaongea na sisi kwa sehemu siku nyingine atatwaambia na mengine na mengine tumshukuru Mungu mfarumu mwingine tutakushukuru kwa ima wako asante kwa sura ya moja ya kitabu cha Isaia na maeneo mengine na Mungu tunaamini Mfalme wa ajabu tena na katika uchache na wetu tutatoaambia zaidi na maneno haya Mungu na Mfalme yakatutoe katika atu moja kwenda hatua nyingine yakatuingize katika utumishi wako yakatutie nguvu Mungu amenina katupe na baraka zako za mwilini na za rohoni yakatuongoze katika haki yako yote ufanye Bali kila mmoja Mungu atatunapotaanyika kutoka hapa bariki watoto wakubwa bariki wageni na wenyeji bariki kila mmoja Mfalme sanya kwa wakati mwingine kwa mapenzi yako. Mungu tunakushukuru katika jina la baba na la mwana na mtakatifu na kunashukuru na kupokea. Amen.